الله ربي واحد وانا بذلك اشهد ذا نبدا قص مدحي inaletwako.na.uongofo.com اللهم رحمتك يا رب الله الله ربي الله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين لله اما بعد وتعالى وكتاي رحمه الله عليه وسلم وهاسيني نكديسيه نفسي, نفسي انتم تبارك وتعالى لنفرحته لي قطت نفسي كما هي ويوزر ريكورد ماده امبايني مهمو ماده Almwan Allah tbaraka wa taala ininu faish mimi mzungumzaji na kila ambaye kwamba atakayesikia awe ni mwenye kupata manufaa katika haya tutakayezungumza tawhidi nini katika lugha katika istilahi au katika sharia at tawhid lughatan imetoka na masdar Ya wahada yuwahidu ay ja'alu shay'i wahidan ukifanya kitu kimmoja Kipweke Hakina mshirika katika lugha tauhidi imetokamana na neno wahada ywahidu maana yake ni kufanya kitu kuwa hakina mfano peke yake na katika sheria ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ni kumpekesha Allah tabaraka wa taala katika kuabudu wake na terki ibadati ma siwahu na kuacha kuepuka kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuabudiwa ta hii ndio tauhidika sheria nasema ibn al-qayyim rahimahullah taala hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo yote ni tauhid nzungumzano ya mwisho ya kitabu chake cha madarij usalikin nasema Qurani yote kuanzia safha ya mwanzo mpaka ya mwisho yote ni tauhidhi mada hii Imeletua kwako na uongofu.com kwa sababu yaani kwa sababu imma inakuelezea wewe habari zake Mwenyezi Subhanahu wa Taala na majina yake na sifa zake zilizokuwa tukufu au inakuamrishwa wewe katika kumwabudu yeye mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe ni mwenye kumpokesha usimshirikishe na chochote na kukukanya wewe Muislamu usiwe ni mwenye kuingia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tauhidi ndugu yangu Ndiyo msingi wa Uislamu tauhidi ndiyo kichwa cha Uislamu tauhidi, itakikana kabla ya swala ipatikane tauhidi kabla ya funga ipatikane tauhidi kabla ya jihadi ipatikane tauhidi ukayafanya haya mambo wewe ukawahuna tauhidi humpukeshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala basi yote haya yatakuwa yamebatilika haziwezi kukubaliwa ibada za mtu mpaka kwanza ave ni muwahidi hivyo tauhidi Ndiyo msingi wa kila kitu angalia mitume yote ile kuja duniani Jambo la kwanza waliokuwa ukifanya au kazi ya kwanza waliokuwa wakiifanya wakiita watu waje kuabudu Mola wa watu. watu waje kuamkieshe Mola aliyumba vyote, viliomo ardhini na bidiiu mjwe mbinguni. Hi ndio kazi ya mitume yote. Kuanzia mtume Adam alaihi salatu wassalam mpaka akaja mtume alaihi alayhi wassalam mtume Muhammad akafunga rimba akamalizia hii kazi kwa ni mtume ndiye mtume wa mwisho hakuna mwingine atakuja baada yake yeye awe ni mtume ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea atuambie laqad arsalna nuhana ila qaumih faqala ya qaumi ebudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu sura alarafi aya 59 pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuuelezea katika sura hud wa ila adin akhahum hudan فقال يا قوم يا قوم الله ما لكم من اله غيره. في Mwenyezi Mungu وإلى wa ila Thamud قال Salih. Qala ya qaumi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu. Kwa hivyo mitume yote hii kuanzia kwa mtume Adam alayhi salatu wasalam walikuwa neno lao ni hili moja. Ya qaumi a'budu Allah enyi watu muabuduni Allah Ma Malakum min ilahin ghayruhu hamuna mawla amba yakamba anastahiqi kuabudihi isipokuwa yeye peke yake Ndiyo neno la mitume yote kuanzia Adam mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia katika suratul anbiya aya 25 Asema wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah tabarak wa ta'ala Atuelezea elezea amwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam wama arsalna min qablika min rasulin hatukumtuma kabla yako kutokamana na wajumbe tulewatuma ulimwenguni mtume ilitumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawakutumwa illa nuuhi isipokuwa tunampa wahi huyo mtume tule mtuma ulimwenguni kwamba annahu la ilaha illa ana fa Ya kwamba hakuna mola anastahiiki kuabudiwa isipokuwa yeye Ila ana isipokuwa mimi fa abudun wenye wenye kuabudu tauhidi ndio kazi ya mitume yote ndio mtume sallallahu alayhi wasallam kazi ya kwanza aliyepambana nayo ndani ya makkah ni tauhidi kutaka kuotoa watu wake katika ibada ya kuabudu masanamu wajewampokesha mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapigana vita hivi kwa miaka 13 butani kuvuta ndani ya maka ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwaambia watu wake qulu la ilaha illa Allah tuflihu semeni watu wangu la ilaha illa Allah hakuna mola na istahiki kuabudiwa illa Allah tabaraka wa ta'ala mwingine Lata, azza manat na wenginee wamba kwamba wale wabuni wao wenyewe wakawapa majina kawa wameweka kwenye al-Kaaba wanawasujudia na kuwachinjia na kuwafanyia ibada mtume akiwaambia hawa hawanafaishi wala hawadhuru hawa si miungu hiyo nimejisalimu haiwezi kudhuru haiwezi kunufaisha semeni la ilaha ila Allah neno moja tu Mutakuwa ni wenye kafaulu duniani na kesho akhera mmtakasiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada mmtakidi ya kwamba yeye ndiye anastihiki kuabudiwa peke yake ndugu zangu mtafaulu Ndiyo maquraishi hili liliwashangaza la kutaka apokesha mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala abi yeye ndio budi wapeke yake si mwingine imiji huber lat uzza hawafai e muhammed mbona waleta mambo ya kushangaza wewe wakamwambia aj'al alaha ilahan wahida in hadha la shay'un Mpona na watu shangaza Muhammad wewe kufanya hii miungu yote ile na mababa zetu ile na mababu zetu kuanzia enzi watu wamerithiana mpaka imefika kwetu sisi imekuwa ni miungu haifanyi kazi haifai Mungu ni mmoja peke yake Hili ni jambo la kushangaza umeleta bidha Muhammad wewe kufanya mababa zetu walikuwa hawana baka wakaabudu miungu yote hii miungu 300 na kuendelea wewe utaka kuifuta kwa siku moja useme haifai Mungu ni mmoja peke yake haiwezekani inna hadha la shai'u mjab jambo hili ni jambo la kushangaza Allahu taala mimi nitasimama hapa nimesema niita ifanya kwa ikhtisari ili tuweze kwenda hatua kwa hatua mpaka pale munyeezingu subhanahu wa ta'ala atakapupa taufiti atakayochujalia etoya mbele ya safari insha allah ta'ala atupe ilmu kwa kwako na